Május végén Barak szombatesti randevóra hívott. Elnöksége első négy hónapjában folyamatosan azon dolgozott, hogy a kampány során tett ígéreteit valóra váltsa. Most egy nekem tett ígéretét teljesítette. New Yorkba mentünk vacsorázni és megnézni egy színdarabot. Csikágoi éveinkben a kettesben töltött esték fontos időszakai voltak a heteinknek. Olyan tevékenység, amelyre vigyáztunk, bármi történt is. Szeretek egy kis asztalnál fény mellett ücsörögve beszélgetni a férjemmel. Mindig is szerettem, és úgy gondolom, ez így is marad. Barak kitűnő hallgatóság, türelmes és figyelmes. Szeretem, ahogy hátrahajtja a fejét nevetés közben. Szeretem a szemei ragyogását, a szíve melegségét. Szép kényelmesen együtt megvacsorázni. Ez mindig felidézte azt az izgalmakat, amelyet a találkozásunk első, forró nyarán éltünk át. Kiöltöztem erre a New Yorki esténkre, fekete koktélruhát vettem fel, kirúzsasztam a számat, elegáns frizurát csináltattam. A szökés lehetőségétől lázas izgalmat éreztem. Végre magunkban lehetünk, kettesben a férjemmel. Az elmúlt hónapokban jártunk ugyanegyütt vacsorákra és az előadásaira, de ezek szinte mindig hivatalos alkalmak voltak, sok-sok emberrel. Ez a mostani, valódi közös estének ígérkezett. Barak sötét öltönyt vett fel, nyakkendő nélkül. Puszival búcsúztunk a lányoktól és anyától, majd kézenfogva átsétáltunk a szótlaungyepén, és felszálltunk az elnöki helikopterre. Az Andrews légi támaszponton aztán átszálltunk egy kisebb katonai gépre, a Kennedy repülőtérről pedig helikoptervit menhettem be. Az utat alaposan jó előre megtervezték. A program egyeztetőink és a titkos szolgálat, hogy ezúttal is tökéletesen hatékony és biztonságos legyen. Barak a Washington Square Park mellett választott egy eldugott kis éttermet. Tudta, hogy be fog jönni nekem, amikor a helikoptertől a Greenwich vilégig az utolsó szakaszát tettük meg konvojunkkal. Észrevettem a villogó rendőrautókat, ahogy barikátszerűen lezárják a kereszt utcákat. Bűntudatot éreztem, hogy ilyen közlekedési káoszt okozunk. Az étteremben az egyik csendes sarokban álló asztalhoz kísértek. Körülöttünk az emberek igyekeztek nem megbámulni bennünket. De nem lehetett titokban tartani az érkezésünket. A biztonságiak mindenkit, aki utánunk érkezett, átvizsgáltak. A procedúra rendszerint gyors, mégis kellemetlen persze. Ezért aztán megint bűntudatom lett. Könnyet társalgásba kezdtünk. Négy hónapja éltünk elnökként és first Ladyként de még mindig csak tanultuk, milyen hatással vannak ezek az új személyiségek a közös életünkre. Akkoriban szinte nem volt Barak bonyolult életének olyan része, amely valamilyen formában ne lett volna hatással az én életemre, például az embereinek az a döntése, hogy külföldi utat tervezzen be a lányok nyári vakációjának idejére. Vagy hogy vajon meghallgatták-e az én főnökömet a ma reggeli értekezleten a nyugati szányban, ahol az elnöki hivatal található a fehérházban. De általában megpróbáltam elkerülni, hogy ezeket a vacsora alatt vitassuk meg. Így kíséreltem meg kizárni, amennyire lehetett, a fehérházi témákat a magánéletünkből. Nem csak aznap, hanem minden este. Előfordult, hogy barak akart munkaügyekről beszélni, igen gyakran azonban kerülte a kérdést. Teendőinek nagy része egyszerűen kimerítő volt. A kihívások óriásiak. Gyakran úgy tűnt, megoldhatatlanok. Amikor régi barátaink jöttek hozzánk a Fehérházba látogatóba, mindig Jót mulattak, micsoda lendülettel kérdezgetjük őket barakkal a munkájukról, a gyerekeikről, a hobbiukról, mindenről. Kevésbé vonzott bennünket, hogy új életünk bonyolultságáról beszéljünk. Sokkal jobban érdekeltek a plegykák, a mindennapi hírek otthonról. Mindketten szerettünk volna bepillantani a normális, hétköznapi világ dolgaiba. Akkor este ott New Yorkban ettünk, és fénnél beszélgettünk. Élveztük azt az érzést, hogy mi most megszöktünk. A fehérház bármennyire csodálatos és kényelmes hely, otthonnak álcázott erőd. A védelmünkkel megbízott titkos szolgálat szempontjából az lett volna a legideálisabb, ha soha kise tesszük a lábunkat onnan. Nagyra értékeltük az éberséget, de olykor korlátozásnak is éreztük. Néha küzdelmes volt. Próbáltam egyensúlyban tartani a saját szükségleteimet és azt, hogy másoknak mi az elfogadható. Ha például bárki a családból ki akart lépni a szótlóra néző bájos teraszra, a tróma amely az egyedüli fél privát szabadtéri része volt a fehérháznak, Először riasztani kellett a biztonságiakat, akik lezárták az arra néző utcát. Megtisztították a turisták tucatjaitól, akik a nap 24 órájában, éjjel-nappal folyamatosan gyülekeztek, hogy láthassák a Fehér Házat. Sokszor vágytam rá, hogy kiülhessek a teraszra, de aztán meggondoltam magam. Eszembe jutott, hogy micsoda zűrzavart okoznék, vakációkat szakítanék meg, mert csak kitaláltam, milyen jó is volna meginni egy csésze teát kint a szabad levegőn. Az ország ügyeink kívül is mindig volt témánk barakkal. Aznap este vacsora közben Malia Fuvola óráiról beszélgettünk, és hogy Sasa milyen kitartóan ragaszkodik még mindig az alvó pokrócához, amelyet éjjel a feje alá gyűr. Amikor elmeséltem egy vicces történetet arról, hogy egy sminkes hogyan próbált meg persze sikertelenül pillát feltenni fotózás előtt anyának, Barak hátrahajtott fejjel nevetett, pontosan ahogy vártam. És akkor még ott volt az új és szórakoztató családtag, akiről beszélgettünk. Bó a hét hónapos, energiával teli portugál vízi kutya. Vele beváltottuk a kampány során a lányoknak tett ígéretünket, és mivel hipoallergén volt, nem árthatott az allergiás Maliának. A szútlón gyepén bújocskáztak vele, a fák mögé rejtőztek, és a nevét kiabálták. Erre ő össze-vissza szaladgált a hangjuk irányába. Mind imádtuk Bót. Amikor megvacsoráztunk, a vendégek felállva tapsoltak, amit egyszerre éreztem kedvesnek és fölöslegesnek. Lehet, hogy néhányuk annak örült, hogy végre távoztunk. Amikor a konvojunk végigszáguldott a a Sixt-Evnyón, hogy színházba vigyem minket, egyértelműen éreztem, Már a puszta jelenlétünk is mennyire zavarja az emberek normális életét. A színháznál nézőtársainknak kivételesen fémdetektoroknál kellett sorba állniuk, A színészek pedig 45 perces csúszással tudták csak elkezdeni az előadást a biztonsági intézkedések miatt. A darab, amikor végül belekeztek, csodálatos volt. August Wilson drámája a XX. század első felében játszódik, amikor afroamerikaiak milliói vándoroltak a déli államokból középnyugat nagyvárosai felé, akárcsak az én összes felmenőm. Ahogy ültem barak mellett a sötétben, kicsit érzelmesen, elbővölve, rövid időre bele tudtam feledkezni az előadásba. Élveztem a csendes elégedettséget, hogy távol vannak a feladatok, és a világ minden gondja. Amikor késő este visszafelé repültünk Washingtonba, már tudtam, hogy egyhamar nem lesz hasonló programunk. Barak politikai ellenfelei nem nézték jó szemmel a New Yorki színház látogatást, mondván, hogy ez az extravagáns program milyen sokba kerül az adófizetőknek. Ismét emlékeztettek, hogy a bírálatok folyamatosan érkeztek. A republikánusok nem enyhültek, állandóan a dolgok optikája uralta az életünket. Ezzel a kettesben töltött estével bizonyítottuk, hogy el tudtunk szakadni, hogy mint korábban mindig, még mielőtt a politikai életünk elkezdődött volna, együtt töltsünk egy romantikus estét. Képesek voltunk, mint elnökházas pár is, közel kerülni és kötődni egymáshoz, enni egy jót, élvezni egy színházi előadást. A nehezebb része a dolognak, hogy ezzel a döntésünkkel kicsit önzőnek éreztük magunkat. Tudtuk, hogy az esti kiruccanásunkhoz sok óra előzetes megbeszélésre volt szükség a helyi rendőrség és a biztonságiak között. A stábunknak túlóráznia kellett. Többet dolgoztak a színházi emberek, a pincérek az étteremben, és a miattunk dugóba került autósoknak is csak raboltuk az idejét. Újabb nehézsége volt mindez az életünknek. Túl sok embert érintett, túlságosan sokféle hatással járt, ha bármikor kicsit jól akartuk érezni magunkat. A tróma erkéről jól láttam, hogy alakul a konyhakertünk. Igen örömteli látvány volt ez a fiatal hajtásokkal. A sárgarépa és a hagymaszára Éppen most indult növekedésnek. A spenót levelek vastagok és zöldek, És élénk piros és sárga virágok Pompáztak az ágyások szélén. Élelmiszert termesztettünk. Június végén a már megszokott kerti segítőink Ismét eljöttek. Együtt szüreteltünk, a Bencroft általános iskola diákjaival. A sárban térdelve gyűjtöttük be a salátaleveleket, leveleket, szedegettük le a borsóhüvelyeket a szárról. Ekkor már bó, a kiskutyusunk is szórakoztatta őket, futkározott a fák között, majd hanyat feküdt a napon a megemelt ágyások mellett. A zöldségszület után Szem a gyerekekkel salátát készített a konyhán a frissen szedett zöld és borsóból. Sült csirkét hozzá, utána kerti bogyókkal díszített muffint. Tíz hét alatt a kertből több mint negyven kilogram termény érkezett, és körülbelül csupán kétszáz dollárt költöttünk magokra és talajtakarásra. A konyhakert népszerű és egészséges volt, de tudtam, hogy sokan, mint eredményt, keveselni fogják. Rájöttem, hogy engem más mércével mérnek, különösen a nők, sőt, talán még inkább az értelmiségi nők, akik kíváncsian várták, vajon félreteszeme a végzettségemet és a vezetői tapasztalataimat, hogy hagyományos elnökfeleség legyek, aki teadéludánokat szervez és elegáns bútorszöveteket válogat. Úgy tűnt, sokan aggódnak, hogy nem fogom tudni megmutatni a teljes énemet. Függetlenül attól, hogy mit csináltam, tudtam, hogy lesz, akinek csalódást okozok. A kampány során megtanultam, hogy minden mozdulatomnak, arckifejezésemnek tucatnyi különböző olvasata lehet. Egyesek továbbra is agresszívnek és dühösnek láttak. A feministák a konyhakertben és az egészséges táplálkozásban annak bizonyítékát fedezték fel, hogy nem használom ki teljesen a hatalmamat és a hangomat. Hónapokkal Barak megválasztása előtt egy magazin tudósítójának azt nyilatkoztam, hogy a fehérházban elsődleges célom volna, hogy megőrizzem az anyafőnök szerepet. Szoktam ezt mondogatni, de a kifejezést felkapták, és széltében hosszában visszhangozta a média. Volt, akinek tetszett, főkép, aki tudja, micsoda szervezéssel és irányítással jár a gyermeknevelés. Mások azonban megdöbbentek. Azt gondolták, first nem csinálok majd mást, csak kézműveskedem otthon a gyerekekkel. Az igazság az, hogy mindent ugyanúgy akartam csinálni, ahogyan korábban, komoly célokért dolgozni és gondos szülőnek lenni. Az egyetlen különbség csak annyi volt, hogy most sok-sok ember figyelt. Csendben szerettem volna tevékenykedni, legalábbis az elején biztosan. módszeresen akartam a nagyobb tervet kidolgozni, várni, és csak akkor lépni bármivel is a nyilvánosság elé, amikor már teljesen magabiztosan tudom képviselni az ügyet. A konyhakerttel keltett érdeklődés és lelkesedés csak azt igazolta, hogy képes vagyok egy jó ügyre terelni a figyelmet. Ezt mutatta a pozitív média visszhang és az országból minden felől érkező levelek. Ezután akartam rávilágítani egy nagyobb problémára, átfogó megoldásokat sürgetve. Barak hivatalba lépésekor az amerikai gyerekek közel egyharmada volt túlsúlyos. Az elmúlt három évtizedben a gyermekkori elhízás aránya megháromszorozódott. Sokkal több gyereknél diagnosztizáltak, Magas vérnyomást és kettes típusú cukorbetegséget. A katonai vezetők arról számoltak be, hogy az elhízás az egyik leggyakoribb alkalmatlansági ok a felvételkor. A probléma a családi élet minden aspektusával összefügg. A friss gyümölcs magas árától a sporttámogatások csökkentésén át az állami iskolákban a szabadidős programok finanszírozásának megvonásáig. A térés, számítógépes és videójátékok versengenek a gyerekek idejéért. Ráadásul bizonyos környékeken biztonságosabb választásnak tűnik bent maradni, mint kimenni játszani, ahogy mi tettük réggel gyerekkorunkban. Sok család közelében nincsenek élelmiszerboltok, nehezen találnak, vagy nem is nagyon engedhetik meg maguknak a friss zöldségeket és gyümölcsöket. Közben pedig az éttermi adagok egyre nőnek. A cukrozott gabonatermékek, a mikrozható készételek és a mindenféle túlméretezett finomságok reklámszlogenjei közvetlenül töltik a gyerekek agyába rajzfilm nézés közben. Tudtam, hogy ha háborút hirdetek a gyerekeknek árult cukrositalok ellen, akkor azzal valószínűleg nem csak a nagy üdítőitalgyártó cégeket támadnám, de azokat a gazdákat is, akik az édesítőszerek nagy részéhez felhasznált kukoricát termelik. Amennyiben az egészségesebb iskolai étkezésért küzdök, a nagy vállalatokkal kerülök összetűzésbe, hiszen az ő képviselőik akarják megmondani, hogy mi legyen egy negyedikes diák ebédlői tálcáján. Mégis úgy éreztem, elérkezett a változás ideje. Nem elsőként és nem is egyedüliként kezdtem e foglalkozni. Amerika szerte erősödni kezdtek az egészséges étkezéssel kapcsolatos mozgalmak. Az országban mindenféle városi gazdaságok alakultak. Mind a republikánusok, mind a demokraták foglalkoztak a problémával. Az államokban és a városokban is. Sok beruházás indult az egészséges életmóddal összefüggésben járdákat és közösségi kerteket építettek. Mindez azt bizonyította, hogy létezik megcélozható közös tér. Kis csapatommal belefogtunk, hogy szakértőkkel kidolgozzunk egy tervet. Úgy határoztunk, hogy a munka során a gyerekekre fókuszálunk, mert felnőtteket rávenni a szokásaik megváltoztatására kemény feladat. Biztosak voltunk benne, hogy nőnek az esélyeink, ha a gyerekeknek segítünk, hogy másképp gondoljanak az étkezésre és a testedzésre már egészen kicsikoruktól kezdve. Kiszállhatna vitába velünk, mert őszintén odafigyelünk a gyerekekre. A saját lányaimnak éppen nyári iskolai szünetük volt. Úgy döntöttem, heti három napot foglalkozom elnökfeleségi teendőimmel, a többi időt pedig a családommal töltöm. Ahelyett, hogy a gyerekeket táborba küldtük volna, elhatároztam, hogy beindítjuk itthon az Obama tábort, ahová elhívtunk néhány barátot, és egésznapos helyi kirándulásokat szerveztünk. Elkezdtük megismerni lakóhelyünk környékét. Voltunk Monticellóban, Monvernonban, bejártuk a Senandon-vörd barlangjait. a pénzverdében megnéztük, hogyan készül a dollár. Ellátogattunk Friedrich Douglas házába, Washington délkeleti részén. Megtudtuk, miként lehet egy rabszolgából tudós és hős. Megkértem a lányokat, hogy minden program után írjanak egy kis összefoglalót arról, amit láttak-tanultak, mivel azonban egy idő után tiltakozni kezdtek, feladtam az ötletet. Amikor csak lehetett reggelre vagy késő délutánra időzítettük ezeket a kiruccanásokat, amikor a titkos ügynökök nagyobb felfordulás nélkül tudták biztosítani a terepet. Tudtam, hogy még így is kellemetlen dolog, de ha a lányokról volt szó, megpróbáltam elengedni minden bűntudatot. Azt akartam, hogy a gyerekeim ugyanolyan szabadon tudjanak mozogni, mint más gyerekek. Egyszer, még az első év felében volt egy kis a titkos szolgálattal. Máliát elhívták az iskolatársai egy spontán fagyizásra. Mivel biztonsági okok miatt nem engedik más kocsiába beszállni, Máliának azt mondták, egy órát még várnia kell, amíg a biztonságért felelős, berendelt vezető megérkezik, és emiatt minden érintetnek várnia kellett. Éppen ez a nehézség volt az, amitől meg akartam óvni a lányokat. Nem tudtam visszafogni a haragomat. Teljesen értelmetlennek tűnt az egész. A családok és a fagyizások nem így működnek, jelentettem ki. Ha meg akarunk védeni egy gyereket, akkor tudnunk kell gyerekmódjára létezni. Ragaszkodtam hozzá, hogy a biztonságiak vizsgálják felül az előírásokat, hogy a jövőben Mália és Sasa komoly előzetes tervezést nélkül is elhagyhassák a fehérházat. Barakkal mi már elengedtük a spontaneitás lehetőségét. Lemondtunk arról, hogy hirtelen ötletek, játékos lazaság is helyet kaphassanak az életünkben. A lányok esetében azonban küzdöttünk érte, hogy ez a lehetőség megmaradjon. Még valamikor a választási kampány idején kezdtek el az emberek odafigyelni az öltözködésemre. Legalábbis a média beszélt róla, és ennek hatására a divat bloggerek is felfigyeltek rá. Ez pedig szerte az interneten mindenfajta hozzászólást eredményezett. Pontosan nem is tudom, miért történt így, talán mert magas vagyok, és nem félek a merészebb mintáktól, formáktól. Bármit viseltem, hírlet belőle. Ha lapos cipőt vettem fel, magas sarkú helyett, már megjelent a híradásokban. A gyöngy az övem, a kardigánom, a ruháim, a beiktatási ünnepségen viselt fehér estéi szinte minden darab vélemények és azonnali reakciók áradatát indította el. Barak kongresszusi nyitóbeszédén újatlan ruhában jelentem meg, akárcsak a hivatalos fehérházi fotómon. Azonnal fő cím lett a karomból, amikor családi kirándulásra mentünk a Grand Canyonba, Azért bíráltak, mert egy száz sortban fényképeztek le, amint kiszálltam az elnöki különgébből, hozzáteszem 41 fokos hőségben. Néha úgy tűnt, sokak szemében fontosabb az öltözködésem, mint bármi, amit mondok. Amikor Londonban könnyekig meghatódtam, az Elizabeth Garrett Anderson középiskolában az első kérdés, amelyet az eseményről tudósító egyik riporter feltett, hogy ki készítette a ruháját? Elszomorított, de megpróbáltam másként, inkább egyfajta tanulási lehetőségként tekinteni a történetre, és erőt meríteni egy ilyen szituációból, amelyet persze magamtól sosem választottam volna. Ha az emberek elsősorban azért lapoznak át egy újságot, hogy megnézzék a ruhámat, azért remélem észreveszik majd a mellettem álló katona feleséget, vagy elolvassák, mit nyilatkoztam a gyerekek egészségéről. Még abba is belementem, hogy felkerüljek a vók borítójára, mert minden korban van jelentősége, ha színes bőrű nő kerül címlapra. Ahhoz is ragaszkodtam, hogy magam válasszam ki a viselt holmikat különféle fiatal dizájnerek kínálatából. Jason Wu és a tehetséges latinamerikai tervező Nárkizó Rodriguez ruháit vettem fel a fotózásokra. Volt valamennyi fogalmam a divatról, de nem túl sok. Annak idején dolgozó anyaként nem volt sok időm azon gondolkodni, mit is vegyek fel. A kampány során leginkább egy Csikágói butikban vásároltam, és volt szerencsém megismerkedni egy fiatal eladóval, Meredith kúppal, Meredith élesesző volt, és sokat tudott a különböző tervezőkről. Jó érzéke volt a játékossághoz, a színekhez, és a különböző anyagokhoz. Barak megválasztása után sikerült rávennem, hogy Washingtonba költözzön, és személyes segítőm és öltözködési tanácsadóm legyen. Igen gyorsan megbízható barátommá vált, mert havonta néhány alkalommal, jó néhány óriási ruhafogassal felszerelkezve érkezett a gardrób szobámba, ahol órákat töltöttünk próbálgatással, meg azzal, hogy a különböző öltözeteket a következő hetekben tervezett eseményekhez párosítsuk. Minden ruháért és kiegészítőért Magam fizettem. Egyedüli kivételt ez alól a kiemelkedő hivatalos eseményeken hordott ruhakülönlegességek jelentették. Ezeket az estéiket a tervezők kölcsön adták, később pedig a Nemzeti Archívumnak ajándékozták. Amikor csak tehettem, igyekeztem valami kiszámíthatatlant viselni, éppen azért, hogy elkerüljem az öltözetembe belemagyarázott lehetséges üzeneteket. Keskeny egyen egyensúlyoztam. Úgy kellett kitűnöm, hogy ne csak háttérbe másokat. Elvegyülni, de nem elhalványulni. Tudtam, hogy fekete asszonyként meg fognak szólni, ha túlságosan feltűnő luxusruhákat hordok, de azért is bírálnak majd, ha nagyon hétköznapi a viseletem. Így aztán kevertem a kettőt. A méreg drága Michael Kors szoknyához geppólót vettem. Egyik nap valami egyszerű összeállítás volt rajtam a targetből, másnap egy Diane von Furstenberg kreáció. Leginkább a kevésbé elismert amerikai tervezőkre akartam felhívni a figyelmet. A ruhaválasztásaimmal egyszerűen arra akartam felhasználni a rám irányuló figyelmet, hogy egyfajta reklámot biztosítsak a sok ígéretes tehetségnek. Sok idő, sok gondolkodás és pénz kellett ahhoz, hogy az öltözködése mindig ennek megfelelő legyen. Több, mint amennyit valaha ruhára költöttem. Szükség volt továbbá meredik alapos kutatómunkájára, különösen a külföldi utazások előtt. Órákat töltött azzal, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a kiválasztott tervezők, a színek maximálisan tiszteletben tartsák a célországban élőket. Meredig szerezte be Sasa és Mali a nyilvános eseményeken hordott ruháit is, hiszen ők is a nyilvánosság előtt voltak, a költségeket pedig mi álltuk. Nem egyszer nagyot sóhajtottam, amikor láttam, hogy Barak már megint ugyanazt a sötét öltönyt emeli ki a szekrényből, és még csak meg sem kell fésülködnie, mielőtt munkába indul. A nyilvános események előtti legnagyobb divattal kapcsolatos gondja annyi volt, hogy magán hagyja-e a zakóját, vagy levegye kell-e nyakkendő, vagy sem. Nagyon odafigyeltünk Meredithtel, hogy mindenre felkészüljünk. Amikor a gardrób szobába felvettem egy új ruhát, legugoltam, jó nagyot léptem előre, köröztem a karommal, csak hogy lássam, tényleg tudok-e benne mozogni. Utazáshoz mindig vittem tartaléköltözetet, hiszen lehetett időjárás és programváltozás, nem is beszélve a lecsöppenő szószok vagy az elromlott cipzárokozta rémálmokról. Azt is megtanultam, hogy be kell pakolni egy temetésre való ruhát is, ugyanis néha csak az utolsó pillanatban hívták meg barakott katonák, szenátorok vagy vezető politikusok temetésére. Nagy mértékben függtem Merediktől, de ugyanilyen fontos volt a fodrászom, a hadaró, harsányon kacagó, szélvész, Johnny Wright, és a halkszavú, pedáns, minkes, kávé is. Így hárman adták meg azt az önbizalmat, amely ahhoz kellett, hogy nap mint nap a nyilvánosság elé lépjek. Ráadásul úgy, hogy, mint tudtuk, bármilyen apró baki gúnyos, és kellemetlen megjegyzések özönét indíthatja el. Soha nem voltam az a típus, aki másoknak fizet az imázsa kialakításáért, ezért először zavarba ejtő volt az ötlet. Gyorsan rájöttem azonban egy olyan igazságra, amelyről senki nem beszél. Ma gyakorlatilag a közéletben minden nőnek, politikusoknak, celebeknek megvan valamilyen formában a maga mereditje, johnny -ja és Kárja. Szinte már kötelező, hiszen a nőket sokkal inkább a külsejük alapján ítélik meg, mint a férfiakat. A Fehérházban töltött első évben többször is kezembe vettem a korábbi feleségekről szóló, vagy általuk írt könyveket. Aztán minden alkalommal le is tettem őket. Egyszerűen nem akartam tudni, miben hasonlítunk és miben különbözünk. Szeptemberben egy régóta esedékes, kellemes ebédet töltöttem Hillary Clintonnal a rezidencia étkezőjében. Azokról a tapasztalatairól beszélgettünk, amelyeket First Ladyként élt át. Őszintén elmondta, mennyire félreismerte annak idején az országot. Azt hitte készen állnak rá, hogy a First Lady egy proaktív értelmiségi nő legyen. Amikor Bill Clinton még Arkansas kormányzója volt, Hillary megtartotta ügyvédi állását, miközben segítette férje törekvéseit az egészségügyi ellátás és az oktatás javításával kapcsolatban. Amikor pedig a férjét elnökké választották, hasonló vágyakkal és lendülettel érkezett Washingtonba. De bírálták, amiért aktív szerepet vállalt az egészségügy reformjával kapcsolatos fehérházi munkálatokban. Az üzenetet világosan és egyértelműen fogalmazták meg. A választók a férjére szavaztak, nem rá. Elnökfeleségeknek nincs helyük a nyugati szárnyban. Túl sokat és túl gyorsan akart mindent. Úgy tűnt, feje rohan a falnak. Megpróbáltam odafigyelni erre a falra, és vigyázni, hogy közvetlenül soha ne ártsam magam politikai ügyekbe. Stábomra bíztam, hogy napi szinten ők kommunikáljanak barak embereivel. Osszák meg egymással a véleményüket, és nézzék át a napi rendjeinket és terveinket. Szerintem az elnök tanácsadói túlságosan sokat rágódtak a megjelenésen. Egyszer, amikor elhatároztam, hogy frufrut vágatok, a stábom valamiért szükségét érezte, hogy az ötlettel Barak csapatához szaladjanak. Megbizonyosodni róla, hogy nem lesz-e belőle baj. Barak már majdnem egy éve volt elnök, és a gazdaság még mindig gyengélkedett. Tapasztalatból tudom, hogy még a legnehezebb időszakokban is, sőt, talán olyankor még inkább lehet nevetni. Mindenképp kell alkalmat találni a vidámságra. Ebben a kérdésben az én embereim szembe kerültek Barak kommunikációs tábjával. Volt ugyanis egy olyan ötletem, hogy Halloween partit rendezek gyerekeknek a fehérházban. Barak stábja viszont úgy gondolta, túl kirívó és költséges volna. Egyszerűen rossz az optikája, mondogatták. Magyarán nem vette volna jól ki magát a nyilvánosság előtt, hiszen olyan sok család volt nehéz helyzetben. Nem értettem egyet. Szerintem tökéletesen hasznosulhat a szórakoztatásra szánt költségvetésünk egy egészen apró hányada, ha azoknak a helyi gyerekeknek és katona családoknak rendezünk bulit, akik még soha nem látták a Fehér Házat. Egy ponton Barak csapata feladta az ötletünk elleni harcot. Így október végén, a legnagyobb örömömre ott pompázott a négyszáz kilós halaventök a fehérház gyepén. A csontvázakból álló fúvós zenekar jazz játszott, míg az éjszakkapuról épp egy óriási fekete pók kereskedett lefelé. Leopárdnak öltözve álltam a fehérház előtt, fekete nadrágban, pöttyös felsőben, a fejemen macskafülekkel, barak, aki már akkor sem szerette nagyon a jelmezesdét, Amikor az optika még nem számított ennyire, Unalmas, hétköznapi pulóverben állt mellettem. Elnöki pecséttel ellátott dobozokban kekset, Szárított gyümölcsöt, emendem csoki golyót osztottunk szét. A füvönkó száló, több mint kétezer kis hercegnőnek, Ijesztő kaszásnak, kalóznak, Szuperhősnek, szellemnek és focistának. Szerintem eléggé rendben volt ez az optika. A kertben közben pörögtek az évszakok, mi pedig mindenfélét megtanultunk. Neveltünk sárga dinnyét, de sápat lett és íztelen. A felső talajréteget felhőszakadások mosták el. A madarak az áfonyánkat csipegették, a bogarak az uborkából lakmároztak. Ha valami balulsült el, kisebb módosításokat vezettünk be. A rezidencián felszolgált vacsoráinkban ekkor már gyakran ott volt, a Szoltlaum veteményes kertjében megtermelt brokkoli, sárgarépa és kelkáposzta. Sőt, minden zöldségszületből egyrészt a hajléktalanokat segítő helyi nonprofit szervezetnek, a Miriam konyhájának adományoztuk. Elkezdtük a termést ajándékba adni a hozzánk látogató méltóságoknak, az új kaptárjainkban készült csupor kíséretében. A személyzet egyre büszkébb volt a konyha kertre. A korábbi kételkedés gyorsan rajongássá változott. Számomra a veteményes, egyszerű, bőséges és egészséges, a szorgalom és a hit jelképe. Egyszerre volt csodálatos és fontos, ráadásul sokaknak szerzett örömet. Az előző hónapokban a stábommal sokat tárgyaltunk gyermekegészségügyi szakemberekkel, hogy segítsenek az erőfeszítéseinkből valami nagyobbat létrehozni. Ezek a következők voltak, Információkkal látjuk el a szülőket annak érdekében, hogy a családjuk egészségét biztosító döntéseket tudjanak hozni. Egészségesebb iskolák létrehozásáért dolgozunk. Megpróbáljuk megkönnyíteni a hozzáférést a tápanyagban gazdag élelmiszerekhez, és végül többféle módon segítjük, hogy a fiatalok életmódjában a fizikai aktivitás nagyobb szerepet kapjon, mivel tudtuk, hogy számít, miként mutatjuk be a törekvéseinket, a kommunikációs vidám arculatot tervezett a kampánynak. Az elnök csapata persze rettegett a terveimtől. Attól tartottak, hogy ez az egész okoskodásnak fog tűnni, éppen akkor, amikor az amerikaiak mindent gyanúsnak találtak, amiben azt érezték, hogy a kormány meg akarja nekik mondani, mit csináljanak. A célom éppen az volt, hogy többet tegyek, mint a kormányzat, ha már a családok tényleges életmódjával foglalkozunk. Közvetlenül az anyákhoz, apákhoz, és különösen a gyerekekhez akartam szólni. Egészségmagazinoknak adott interjúkban szóltam a gyerekekhez és a szülőkhöz. Hulla hoppoztam a fehérház pázsitján, hogy megmutassam, micsoda élvezet lehet a mozgás. Vendékként elmentem a Szezám utca, Szezám Street című gyermekműsorba, ahol elmóval és a nagy madárral zöldségekről beszélgettünk. Akárhányszor a Fehérház konyhakertjében tudósítókkal találkoztam, említettem, hogy sok amerikainak gondot okoz, miképp jussanak friss termékekhez a lakóhelyükön és szóba hoztam az egyre növekvő mértékű elhízottsággal összefüggő egészségügyi költségeket. Mivel biztosan be akartuk vonni a kedvezményezés sikeréhez a szükséges összes érintettet, ezért hosszú hetekig értekeztünk különféle csoportokkal, hogy minél tökéletesebben ki legyen dolgozva a terv és az üzenet. 2010. februárjában végre készen álltam, hogy megosszam elképzeléseimet a világgal. Egy hideg keddi délután ott álltam a fehérház nagy étkezőjében, a State Dining room -ban. Körülöttem kisrácok és miniszterek, sportolók és polgármesterek, az egészségügy, az oktatás és az élelmiszeripar vezetői és persze a média képviselői. Büszkén hirdettem a Let's Move, mozduljunk elnevezésű programunkat. Egyetlen célunk az volt, hogy egy generáció alatt megállítsuk a gyerekkori elhízás járványszerű terjedését. A legfontosabbnak azt tartottam, hogy nem megfoghatatlan vágyálmokról meséljünk. A törekvés valós volt, a munka már jó úton haladt. Barak aznap már aláírt egy jegyzéket a gyerekkori elhízást vizsgáló új munkacsoport létrehozásáról. Az iskolai menzák három legnagyobb beszállító vállalata pedig bejelentette, hogy csökkentik az általuk felszolgált ételekben a só, a cukor és a zsíradék mennyiségét. Az Amerikai Üdítő Ital Egyesület tett, hogy a címkéken egyértelműbben tüntetik fel az összetevőket. Arra bátorítottuk a gyermekgyógyászokat, hogy rendszeresen mérjék a testtömegindexet, amely azt jelzi, hogy valakinek a súlya egészséges mértékűe a testmagasságához és életkorához viszonyítva. Meggyőztük a disney az NBC-t és a Warner Broszt, hogy vetítsenek közszolgálati hirdetéseket és áldozzanak olyan speciális tévéműsorokra, amelyek a gyerekeket az egészséges életmód melletti döntésekre bátorítják. A profi sportszövetségek vezetői vállalták, hogy népszerűsítik a gyerekeket több mozgásra buzdító, 60 perc mozgás minden nap elnevezésű kampányt. És ez még csak a kezdet volt. A terveink között szerepelt, hogy segítünk nagy zöldségeseket nyitni mind a városokban, mint pedig az élelmiszer sivatakként emlegetett vidéki körzetekben, ahol nincsenek egészséges ételeket kínáló boltok. Azt is kilátásba helyeztük, hogy jobban fogjuk ösztönözni, hogy a csomagolásokon pontos tápanyaginformációk szerepeljenek. Ezzel párhuzamosan azon dolgoztunk, hogy a vállalkozások felelősek legyenek a gyerekek egészségére hatás gyakorló döntéseikért. Mindehhez elköteleződésre és sok szervezésre volt szükség. Ezt pontosan tudtam, de éppen ezt a fajta munkát szerettem. Nagy fába vágtuk a fejszénket, de first ladyként komoly helyről tudtam intézkedni. Kezdtem rájönni. Hogy minden, ami az új életemmel kapcsolatban szokatlan és furcsa, a hírnév idegensége, a megjelenésemet vizslató tekintetek, a munkaköri feladataim homályos volta, valós célok szolgálatába állítható. Fel voltam dobva. Végre itt a lehetőség, hogy megmutassam az igazi valómat.